Крамниця «Усмішка» То був звичайний магазинчик на околиці міста. Тихий, малолюдний, як і сама околиця. З одного боку вулиці – останні п'ятиповерхівки, з іншого – приватна забудова. Колишнє село Гайки. Так і досі називається цей район. І п'ятиповерхівки, і приватний сектор – Гайки. У гайках три бари і дві продуктові крамниці. Одна в друга усмішка. Невигадливо. Але вигадливості тут і не треба. Кому по хліб і ковбасу, кому по плящину, діти по чіпси й морозиво. Не які такі прибутки, але потрохи капає, бо завжди знайдеться той, хто зайде по хлібину, і по чвертку, і по пломбір. Усмішку держить Оля. Усмішка в неї на другій стороні Батьківського обісся. Так що і робота, і дім усе разом. І на обличчі волі завжди усміх. Бо не усміхнеся якогось разу, підуть завтра по хліб до Оксани. В крамниці теж все без вигадливості. Три вітрини з м'ясним та молочним, полиці з молочком від скаженої корівки, морозильник з ескімою і пломбіром. Тут ніде виставляти товар за всіма крамарськими хитрощами, як то в супермаркетах. Тут все на видноті. Своїх покупців Оля так само знає, як і свій магазинчик. Тонкощі менеджменту тут ні до чого. Тут ходять одні й ті ж. Із п'ятиповерхівок, і з хат. Оля знає, що кому порадити, яке з ким слово мовити, ну і, звісно, усмішка. І з вітанням, і з прощанням. Олі відомо і те, що з одними треба бути не тільки усміхненою. Запропонуєш там щось не дуже свіже? Чи копійку здачі не додаси? О, такого наслухаєшся. То, звичайно, жіночки і молоді, і старі. А з іншими так різні фокуси проходять. Перуть, не дивлячись, ні на дату, ні на склад, ні на виробника. То переважно мужики, особливо до плящини, на закусь. Тут ось ходить один. он, бачу, знов йде. Пенсіонер. Худорлявий, строгий такий, піджарий. Завжди підстрижений коротко і ретельно поголений, і штани напрасовані. Де він живе, правда, не скажу. Але не в приватному секторі. Бо в цих гайках усі один одного знають. Певне, в п'ятиповерхівках. Його щоразу можна і трішки обважити, і на пару копійок обрахувати ніколи не запримітить. А ще Оля одного разу зіграла в чесність. «Ой, вибачте, я вам 10 копійок не додала!» Це про всяк випадок, щоб в її чесності не сумнівався. Пенсіонер, схоже, не минає церкви, бо в неділю і свята заходить одразу по обіді, видно, вертаючись з обідні. З неділею будьте здорові, каже, а на свята зі святом будьте крепкі. Це, щоправда, Олю нітрохи не замилує. Цього пенсіонера вона не випустить так собі ні в будень, ані в праздник». Сьогодні, до речі, свято. Зараз зайде і своє «зі святом» скаже. Добрий день, зі святом будьте крепкі. Спасібо, вас тоже, усміхнулась Оля. Що будете брати? Він узяв, як і щоразу. Трішки ковбаски, пакет молока, півхлібини, ще там щось. Хмільного не брав ніколи. Поклав у сумку, не дивлячись ні на дату виготовлення, ні на цінники, ні на вагу. Розкрив гаманця, розплатився, як Оля сказала. І хотів було йти. Стоять! Ні з міста! Вигукнув хтось з порога. На колені! Руки на вітрину! Всю виручку на касу! Щитаю до трьох! Буду стріляти! Раз, два! Оля зблідла, як стіна, губи й руки затряслись, і вона ледь-ледь не порозкидала той нещасний виторг, кладучи на касу. Дід, я сказав, на колені, руки на вітрину. гарикнув знову грабіжник, простягаючи руку за грішми. Раптом дід стрибнув убік, ногою вибив пістолет, метким рухом повалив грабіжника на підлогу і так само миттю витягнув у нього зі штанів пояс та скрутив йому за спиною руки. Злочинець з натугою повернув голову, поглянув і вткнувся знов у підлогу. Степан Павлович, як я вас за спини не впізнав. Жаль. А ти бачив, Севрюков знову за старе взявся. Двох відсидок мало. І набрав номер міліції. Міліція приїхала швидко. Степан Павлович пред'явив посвідчення. Начальник наряду сказав комусь кілька слів по рації, Севрюкова підвели і повели в машину. Оля залишилась в крамниці сама. Цих кілька хвилин ошелешили її, прибили, наче голоблею. Вона погано розуміла, що сталося і як це сталося. Як цей худенький дідусь, до якого вона давно звикла, з його доброго здоров'ячка із неділею святою знешкодив такого громилу. І що з нею могло б статись, не опинись він у цей час в її крамниці? За хвилю другу в магазин повернувся міліціонер. Щось її розпитував, складав протокол, казав підписатися тут, тут і ще ось тут, а вона все не могла прийти до тями. Врешті міліціонер пішов. Оля серед білого дня на подив покупцям замкнула свою усмішку, опустила всі завіси і ватяними ногами побрела через подвір'я додому. Вона довго сиділа, втупивши погляд у нікуди, і трохи по трохи її свідомість почала прояснюватись. «Ех, як же мені відтячити тому, як то він сказав, Степану Павловичу, як мені вибачитись?» Е, ні, вибачатись якось навіть стидно. Ну, що я скажу? Я просто подякую йому. Я йому просто подякую і дам 100 гривень. 100 гривень? Чи може 200? Оля виглядала Степана Павловича весь наступний день. Але він не прийшов. Найближчої неділі не діждалася теж. Він не прийшов і на другий тиждень. Степан Павлович більш ніколи не прийшов у крамницю «Усмішка».